Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala ashafil mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaka Allahul Draga i poštovana braćo cjelini pis prisutni evo nakon salavata i selama na Allahovog Miljenika i Poslanika Muhameda sallallahu alayhi wasallam prije nakon zahvalje Allahu Čelim da poselam im i glavnog imama, mama ove džamije i sve naše lijepe hafize, imame i sve vas koji ste došli ovdje da zajedno u jednome safu ili u više safova se borimo protiv šeitana jer kao što znate saf ima ime i ovaj naš safu u namazu je nastao odbojni red. To je bojni ili vojni red. I tu se bitka odvija u džamijama Ko pobijedi u džami i pobijedi u safu, ta je pobijedio na svakom drugom mjestu. I zato je poslanik sallallahu alaihi ve sellem tražio prije svega da sebe pobijedimo. Pa tek onda druge. Zato mi danas ne možemo u svijetu nikoga pobijediti jer nismo sebe savladali. Kada sebe savladamo, onda ćemo pobijediti druge. I ako se nastavi ovako savladavanje među nama ih sebe, Onda ćemo vidjeti u skoroj brudućnosti, inšallah, puno napretka i boljitak, daleko veći i za nas i za druge muslimane. Zato vam čestitam večeras svima onima koji ste izabrali pravu reprezentaciju. A imaju samo dvije reprezentacije koje Allah spomenuo u Kur'an Kerimu. To je farikun, farik, na arapskom znači klub. Tim, reprezentacija, skupina. Jedna skupina ili jedna reprezentacija će u džennet, a druga fisa'ir u zavralu vatru. I braćo moja i cijeljene sestre, blago vama kada ste večeras došli da ovo vrijeme provedemo u Ibadetu učeći Allahovu knjigu, učeći salavate na poslanika sallallahu alihi wasallam, slušajući o Allahuvoj vjeri kako bi Allah spustio meleke koji okruže ovaj skup i koji donose salavat na sve one koji se nalaze na tom skupu. A salavat kako tumač islamska ulema koji se donosi od strane meleka na sve nas jeste dova meleka koji ne jedu, ne piju, ne spavaju, ne razmožavaju se, nego uče dove i zikr čine Allaha Đelešanhu i možete misliti kako je lijepo osjetiti da sada meleki za nas uče dove u ovoj noći u kojoj se najviše grijeha učini na čitavom dunjaluku, u ovoj noći koju su nazvali najluđa i najbudalastija noć koja svake godine treba doći, gdje se najviše alkohola potroši, gdje se najviše droge utroši u jednoj noći, gdje najviše bluda bude i razni drugi čuda koja imamo prilike vidjeti, a nekada i ne znati za njih, ali jedan broj ljudi, vidite, opredijeli se da bude u tim safovima, u safovima koji će šeitana savladati, jer šeitan nije jak, on je slab a kada mi budemo slabi, on ojača. I zato su ovi naši redovi vrlo bitni da mi slomimo šeitana, da mu kić mu slomimo i da mu glavu smrskamo kao što su smrskali mu glavu. Sjećate se onog momenta kada je dolazio Džibrilijemin sa svojom vojskom na Bedru, na Huneinu i drugim borilištima i kada je najmizerniji bio Prokleti iblis. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kako ima malik navodi u svome muvata kaže, da je on još mizerniji na refatu kada se vjernici sakupe i saberu i kada znaju da im Allah prašta sve grijehe koje su dotada počinili. Sve što su počinili na refatu, ukoliko budu iskreni, odani, predani Allahovi robovi i njemu se predaju, Allah oprašta hađijama koji se nađu tog momenta na refatu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem da je teda šeitan još poniženiji, još poniženiji, još poniženiji, jedino je kaže bio poniženiji samo na Bedru i na Hunejinu kada je lično Džibri ili Emin postrojavao vojsku meleka protiv idolo poklonika i protivke afira. Zato obraćam moja draga bez ibadeta, bez promjene naše unutarnje, nema pobjede u vanjskome svijetu. Zapamtite dobro i nećemo i nikad kao umme doživjeti dok ne pobijedimo sebe kao što su prve generacije muslimana pobijedile sebe. Ima nekoliko faktora koji su tu najbitniji u životu na ovom svijetu i mi moramo da i razumijemo da ih čitamo ovom vremenu vaktu i zemanu, da znamo gdje se nalazimo, kod prolazimo, šta radimo, gdje idemo, gdje stremimo, šta to mi činimo na ovome svijetu. Ako uzmete danas islamski svijet, kartu islamskog svijeta, pogledate nas, naše džemate, pogledate opcije razne i predožbe islama koje se danas šire raznim krajima svijeta, pa onda preko Facebooka, interneta, televizije i svi ovi drugi, jel tako, društveni mreža, vidjećemo, da su muslimani poprilično na strani, ne na strani melekaji, nego na strani više šeitana, ako uzmete sve ovo što se danas dešava u svijetu. I zbog toga Allah želešanhu nikada nam neće dati pobjedu dok mi ne budemo savladali sebe, to je svatili, razumjeli, da smo Allahovi robovi i nikoga više na ome svijetu, To je jedna stvar, druga stvar da znamo, da svatimo da smo obavezni kao vjernici da Allaha spoznamo. Kada ga spoznamo, onda je sve ostalo lahko. Problem je sada što mi Allaha nismo spoznali. Da smo ga spoznali, mi bi o njemu druge upoznali. I danas bi svijet, kao što znate, drugačije u muslimanima mislio. Danas mi imamo sa svim sliku razvrnutu, izvrnutu, falsificiranu derogiranu, vidite sliku, našu fino islamu koju je Allah želešanu preko Kur'ani Kerima, tog jedinog dakle kosmičkog ustava kada je Allah spojio nebo sa zemljom, spustio ljudima kao što spušta kišu koja oživljava ove predile mrtve tako je Allah dao Kur'ani Kerim poput kiše koja natopi svaku dušu i svaka natopljena duša mora da iz sebe proizvede neke vrste plodova. Što mi danas nemamo plodova, ko nam je kriv? Zato što nismo otvorili svoja srca i svoje duše, da Kur'an i Kerim, koga imamo prilike večera slušati, uđe u naše duše, rastopi našu nutrinu i da osjetimo tu džennesku, lijepu atmosferu. Onaj ko osjeti džennesku atmosferu, on radi za Laha sve ljudi moji njemu nije ništa doći iz bilo kojeg dijela svijetu bilo, koju u džami otići, pa gdje otići? pa ne onaj mjesta koje Allah najviše voli, on večeras ne voli restorane ne voli hotele, ne voli motele gdje se pije, gdje se bije gdje se svašta, jel tako čini nego voli ova mjesta kao što kaže Allaho miljenik i poslanik sallallahu alaihi wasallam habbul biladi lallahime sađiduha Allahu najdraža mjesta su džamije, džamije, braćo moja draga, zato što se ovdje bije boj glavni, i dok su kod poslanika, sallallahu ve veselam, dolazili u džamiju, i dok je on predvodio taj džemat, vidjeli ste su postali najbolji ljudi, za koje Allah Želešanu u Kuran Kerimu rekao, kuntum hajre ummetin uhriđetlin nasi, vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila, na ovoj zemaljskoj pozornici. Vi, misleći na one koji slijedili poslanika, sallallahu Sellem, ali kako je islamska olema tumači svakoga pojedinca među nama koji bude slijedio Allahovog miljenika i poslanika, sallallahu alaihuselem, i to će biti do sudnjega dana. Dakle, sve mi možemo da se pomalo ubacimo u taj voz koji vozi u džemne skroz, koju reprezentaciju vodi sa sebom poslanik sallallahu ve wasallam, pa makar mi živjeli u ovom vremenu, u ovoj maoči, na bilo kojem drugom dijelu svijeta, mi možemo se ubaciti u taj voz koji je poveo Allahu miljenik i poslanik sallallahu alihi wasallam, bez slijedjenja njega i bez pokoravanja Allahu u dželešanu, nema dženneta, nema ulaska u tu reprezentaciju, oni je selektor koji zabire one koji njega vole, Allah gospodar svemira, I on je napravio selekciju i zato budite sretni što se vi nalazite u toj deputaciji, delegaciji, u ovoj reprezentaciji koja Allaha slavi i hvali, dok drugi, jel tako, iskrivljuju sliku čovjeka na ovome svijetu, braćo moja draga. I zbog toga kažem, samo da spomenem nekoliko dakle faktora koji su doprnijeli da mi izvrnemo sliku Islama, a da ostavimo drugima da govore onama ovo što danas govore. Mi da imamo u sebi snagu, onako lijepu i dragu, kakav ima Allahom miljenik i poslanik, sallallahu alaihi wasallam, vidjeli bi da se neprijatelj pred nama boji na mjesec dana hoda, kako je rekao, predavnom se neprijatelj, dušmanin, plaši mjesec dana hoda. A vidite, danas u nas je obrnuto. Mi se svega drugog plašimo nego, jel' tako, ovi pravi stvari. A svi se drugi manje plaše nas nego mi i njih. Zašto? Zato što nema te snage, nema to kubata, nema punjenja baterija. Da bismo napunili svoje baterije ili da bismo napunili svoje automovile, moramo ići na benzinsku pumpu ili crpku. A ove naše benzinske pumpe su džamije, vraću moja draga. Ako hoćeš pravilno da voziš, ako hoćeš da ne nestaneš, moraš pet puta natočiti gorivo u džamiji. Pet puta da bi izdržalo to tvoje fizičko i duhovno auto. I bez toga nema. Zato mnogi stanu, evo vidite. Stanu i stoje, duhovno stoje. Postanu duhovni patuljci, moralni patuljci. Jer nemaju točenja stalno. On da bi natočio, on mora doći u ovu džamiju. Onaj ko dođe u ovu džamiju, meleki dolazi. Onaj ko dođe u džamiju, Allah spušta rahmet. To je spuštanje, to je taj benzij koji mi primamo. Allah spušta se kinet. Šta je se kinet? Smirenost, smirenost, smirenost. Ne treba ti ni apaurin, ni aspirin. Bon. Kad uđeš u džaniju, zato što te meleci, kad duješ sa melecima, znaš kako je lijepo. Momak kad vidi curu, sad se raskipi, raspekmezi se, sad u dragosti. Momak vidi curu, cura, momka raspekmezi se. Ja šta misliš kad znaš sada da su oko tebe meleci? kako treba da budeš plemenit, dobar, kad uđeš da sijaš i sijavaš i maniraš potom dobrotom, finoćivom ljubaznošću i svim onim što Allah Želešanu traži od nas, braće moja draga. Zato su asabi onako bili uvijek raspoloženi. Zašto? Zato što su redovno pet puta punili svoje batere, punuli, punuli ta svoja bića nutarnja sa tim gorivom koga Allah Želešanu posebno spušta na tim mjestima. Džamije U njima posebno, zato što je Allah najviše voli. Naše kuće su fine, možemo i tu bade činiti, ali nije ni blizu onoga što se ovdje spušta na ovim mjestima. Zato imamo neka mjesta koje Allah ekskluzivno odredio da na njima posebno spušta ljepotu i dobrotu kao što imamo recimo kod Keabe, vidjeli ste kad hađije, odbavljaju hađ, kaže poslanik sallallahu alaihi veselnem, tada se spušta 120 milosti koje nema nigde Na drugom mjestu. Nema i ni u Sarajevu, ni u Istanbulu, ni Bonu, ni Londonu, ni u Brčkom, ni u Tuzli, Nema i nigde. Samo na hađu. Samo kod kjabe. I tada kada hađija bude o ti stotinu dvacet milosti, kaže ide si ti na lita i fin. Šestdeset milosti ide na oni koji tavaf čine oko kjabe. Nema ta vafa osim kod keabe. Čeba obilazi gdje god obilaziš, gdje god hodaš, nema to, ništa se ne priznaje, ne, ide ti 60, ti milosti koje Allah daje, osim tu, kod keabe. Razumijete? 60, si ti ali li ta i fin, u arba i ne li mu salin, a 40 milosti od 120 koji se posebno spuštaju kod keabe, ide na oni koji klanjaju kod keabe. U ajšrina li nazirin, A dvadeset ti milosti ide na one koji gledaju kjabu. Samo da gledaš kjabu imaš posebne dobiti i poseban profit koji nemaš nigde na ovome svijetu. Razumijete? Tako da mi nema šanse da na drugom mjestu to osvojimo. Ili praštanje grija ne može nigde biti kao na refatu jer kaže Allah Đelešanu, hađije moje koji su došli iz radnih krajeva, koji ste zaprljali, koji ste se oznojili, koji ste došli gotovo podarani, toliko ste vremena, odnosno, jel tako, prostora, prošli i umorili se, kaže, ja vam opraštam sve grijehe, sve grijehe, makfuren lekum, sve vam grije opraštam. U alimen, u alimen lehu, i, i grijehe onima za koje ste se molili, pazite dobro. Tako da hađija kad odi, njemu Allah prašta i onima za koje hađija molio. Što znači da je hađija bio u dobrom odnosu sa njim, moraš biti dobar sa hađijom, on s tobom, morate halalti jedan drugom da bi Allah njemu oprostio njegove grihe i da bi i tebi oprostio zato što si hađiju ispratio i zato nemojte govoriti kao što ima od nas ljudi kažu, ba lahko je danas, je lahko, malo, nađe, pare, odi na hađ, izvolite, otiđite vi, niko od vas ne može niti od nas otići dok ne bude prozman za 27. noć, mu bare kramazana. Lejtel Qadr jedan mufesir kada tumači suru Lejtel Qadr kaže tada tu noć melek prozove svakog čovjeka imenom i prezimenom koji će te godine obaviti haџ ime njegovo ime njegovog oca prozovega sa imenom imenom njegovog oca i kaže taj ide na haџ prema tome nema ti para koji će te odvesti na haџ Ne skiraj se, koliko god imaš, tebe će malo poremetono auto, pokvarlio se Mercedes stari i kupuješ novi. Ne skiraj se, ti ta mam krenuo i odlučio, ti bi išao ta mam da uplatiš, nosiš pare zarijase, žena kaže nemoj, večeras moramo odluku drugu donijet, trebamo onu garažu, brate napravi, dosta je bilo više i toga. Ne skiraj se, te, jer te ni Allah prozvao, koga prozove, kao Safe Sušić kad prozove reprezentaciju i one futbalere, oni se kupljaju. Nije Prosvo, ne možete otići. Nego ja sad otići pa se prijavis afetu gore, ranijem safetu, sadašnjem ovom Baždareviću, je l' tako Mehi, da se ja pojavim da kažem hoću ja da igram. Ne može. Ranije se spisak napravi i ovdje je spisak napravljen. Onaj koje mu bare, koje je dobar, koje je iskren, ko je poznan, ko je Hadžija, on će na Hadži otići. neka ti smatraš da nije. Ako je nije Hadžija, njemu se Hadž neće primiti naravno kao što znate. A ispravno obavljen Hadž onaj koji odijemo sa halalimetkom sa iskrenim nijetom i oprostimo se sa ljudima. Tako da vidite, imaju posebna mjesta i Allah posebno spušta svoju dobrotu i milost. A on posebno spušta na ovim mjestima, braću moja draga, kako god spušta svoju srđbu i svoj gadab i nesreću na one koji večeras piju, koji jedne druge biju, koji rade na takvim mjestima da izazovu Allah u srđbu, suprotno tome, Allah spušta na ovim mjestima ono što je najljepše, I najbolje. I zato kažem, budite radosni da možemo to učiniti i da ova mjesta budu naša prekretnica. Na ovim mjestima da naučimo kako je naučila i prva generacija muslimana, kako da Allaha volimo, kako da za Allaha da, da dišemo. Kako da, da sve danimo za Allaha svog gospodara i jedino zato imamo pravo sa žrtvo na ovome svijetu jer na Allah pitati na sudnjem danu i u što smo potrošili sredstva i novac i vrijeme i kud smo išli, kud smo sišli, kud smo došli, kud smo pošli, kuda smo hodali, šta smo radili i zato je lijepi Hasan al Basri prije nego bi bilo koji posao uradio pitao sam sebe da li bi Allah s tim bio zadovoljan. Kaže, nikada nisam nešto rukom dodirno, a da se nisam upitao da li je Allah i njegov poslanik, ali ih i salatu vaselam, zadovoljan sa ovim. Nikada nisam negdje odšao da odjem da prošetam, da odjem nekuda. A da se nisam prvo zapitao da li bi Allah i njegovu Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, voljeli da ja odijem na to mjesto ili ne. I kaže, nikada nisam nešto rekao, a da se nisam pitao da li bi Allah i njegovu Rasulullah sallallahu alaihi vselem bili zadovoljni s onim što ja kažem E ako mi trebamo nastupati braće moja draga pa ćete kako se beričet pojavlja u životu pa ćete kako se stvari mijenjaju jer mijenjanjem nas mijenja se globalna situacija nemojte stalno govoriti šta ono Arapi tamo rade, kakav je ono način šta ono židovi rade šta ono cionisti rade ne može niko raditi bez Allahove volje i određenja A mi možemo to da mijenjamo kako? Sa onom zakonutošću koju je Allah uspostavio na ovome svijetu. Mijenjanjem sebe mijenjamo situaciju. I vidjeli ste u našem preporodu, uvijek na naslovnoj strani ima da Allah neće izmijeniti situaciju jednoga naroda, dok taj narod ne izmijeni sebe. Ne komšiju, ne drugoga, ne trećeg, ne islamski svijet, ilove, sebe. I kad bi to radili, vidjeli bi kako bi se stvari mijenjale. I zato ste vidjeli, evo, kad pogledaj pošno ljudi da se mijenjaju, Vidi žami je pune. Vi se mijenjate, Boga mi se i drugi žamati. I čim se vi mijenjate i neki drugi, onda i oni, i njega postakneš. Pa blago li onome ko, ko bude posticaj da se drugi mijenjaju i transformiraju, razumijete? Zato kažem vrlo je vrlo bitno da shvatimo suštinu našeg života. Zašto smo ovdje? Da Allah poznamo i da druge o Lahu poznamo. Nismo mi ovdje da ratujemo, ne da vidimo ratišta, ne da podmećujemo one eksplozive, nismo mi zato na ovome svijetu. Nismo mi zato jer samo Allah ima pravo da ubija koga on hoće. Mi samo moramo slušati Allahu, vjerujemo da samo učestvovati u tome u takvoj vrsti odbranil napada kada Allah dozvoli, a ne kada mi svojim fetvama i svojim glavama, razumijete, određujemo šta je dobro, šta je hajra, šta nije. Kako ćemo to shvatiti ako nećemo shvašiti suštinu života? Jer smo mi poremetili ono što je suštinsko i ono što je formalno u nas u životu. I zato kažem, pozivam vas, pošto nemao puno vremena jer znam da imamo puno učača i želimo da slušamo i druge učače, da uživamo u ovoj ljepoti. Jer naš govor je obišnji ljudski govor. A ovo što čujemo Sačursa Ćursa, to je Allahov govor. To je ljepota nedostižna, vidite. I u njoj se duša razrahati i ona, ovo je teferič duše večeras. I tu malo teferičimo. Dosta je bilo teferiča naših strasti i naših tijela. Treba nekada duši pusti da malo se nahrani, da dođe sebi, duša su nam zakržljale. One treba da se malo natope ovom Allahovom objavom, ovom Allahovom riječju, pa ćete vidjeti kako će stvari također u životu krenuti, jer je u stvari duša pokretač. Eto, ako ne vjerujete, kad neko dušu ispusti, vidite kakav je. Šta ostane od njega? Obični leš. I ne doti Allah, da nema sada ovi zamrzivača i ovi hladnjača. Nema ništa gore da smrdi kao ljudsko tijelo. Eto šta smo mi, čitav život posvijeti ovom običnom lešu. Ovoj mreni koji mi hranimo i branimo. I lažemo zbog nje, i ciframo se, i dotjerujemo, i peglamo. Svi radi ove fizičke konstitucije. A gdje je ta duhovna konstitucija koju trebamo graditi i koja je glavni pokretač? Ona je glavni motor, braću i draga. Ovo naše tijelo, to je je obična, voli možda da je mijenjaš kako hoćeš, ali motor je bitno unutra koji je glavni koji je najstabilniji. E taj motor mi moramo ponovo oživjeti, moramo ga remontovati. Kako se remontuje? i Remontuje se samo jednim principom, to je ono što je Allah objavio u svojoj knjizi i poslanik sallallahu aleyhi ve sellem u svom plemenitom sunnetu. I zato pogledajte prvu generaciju kako je odgojio poslanik sallallahu aleyhi ve sellem. To su bile pijanice, većina njih, ashaba koje mi kada ispomenemo, mislimo da nikad nije imao ništa loše. Ali koliko je njih pilo, vi znate kada je ona bila treća, neki kažu četvrta faza zabrne, je tako, alkovala, da su onda svi oni su pili od ashaba, bacili to, razbili posuđa se u njemu više da i ne posjeća. Medinom nisu tekle onaj rijeke niti potoci vode, nego rijeke i potoci alkohola. E sad mi se pitamo, kako je uspio Allahov poslanik i miljenik, sallallahu alihi veselinem, takvu generaciju za kratko vrijeme, u toku samo 23 godine preokrenuti, transformirati, totalno izmijeniti Njihovu svijest, njihove predožbe, njihovo gledanje, njihovo ponašanje, njihovo morale i sve ostalo. Kako? Pa ljudi moji nisu bili veći od nas, ni manji od nas. Ni deblji od nas, mršavi od nas. Ni ljepši od nas, ni od nas. A tome ništa mi nismo manje vrijedni odnosno na te ljude. Ali gdje je kvaka što ovi kažu, naši bošnjaci? Pa, kvaka je upravo u tome što su oni slijedili, Allaha i njegovog Rasulullaha, sallallahu alaihi wa sallam, što su uzeli prvo kao izvor Kur'an. Kur'an, kod nas imate ljudi proštao Aristotela i Platona i Plafona i Kanta i sve Kante on izlupo po Dunjaluku, a još nije Kur'an i Kerim prošto bar u prijevodu. Koliko ljudi ima da je proštao bar jedno hadijsko djelo ljudi moju u prijevodu i ljudi koji se bave vjerom često ne mreš najde su proštali brojna djela iz te oblasti. Kako onda možemo napuniti svoje baterije I svijetliti, obasjavati ove zemaljske kutke koji su, vidite, na neki način zapretani sa ovom sa ovom destrukcijom koji imamo danas u svijetu. Zato je za nas vrlo bitno da uzmemo Kur'an kao naš vodič, pa ćete vidjeti, braće moja draga. Kad god ga proučiš ujutro, samo uzmi ako ne vraš nikako, nemaš vremena, žuriš na posao, jedva se sabah klanju i trčiš na posao, samo uzmi ba, dva, tri ajeta, tri ajeta, pet ajeta, sedam ajeta, pročitaj, pa ćeš vidjeti kako ti Allah poručuje nešto. Tamo vam se ti, ti nešto odgonetnut, pojaviti se tamo u ajetima. Nama rahmetni profesor Djozo, da smo bili na Finu u Sarajevu, nekada kaže, djeca moja draga, ja ne na ajet pa kao da ga nikad ranije nisam čitao. Toliko hat mi je proučio, toliko puta iši tavo Kur'ana. Ne iđe mi ajet i tačno osjetim kao da sam ga prvi put pročitao u život. A što? Odgovara mi na određenu situaciju konkretnu. Allah i Allah je spustio Kur'an, braće moja draga, da odgovori na konkretan život. On odgovara na sve životne situacije. Zato mi danas imamo recesiju, probleme, dileme, nemorali i ostalo i mito i korupciju. Pa zašto? Pa nema. Nema traženja odgovora u toj Allahovoj navigaciji koju on poslao. Nema. Čim nemaš navigaciju, sletiš. Zato sleti Amerikanci, Danci, Bosanci. Svi će sleti i hela će odletiti. Zašto? Pa nema navigacije koja ga vodi tačno ka ljepoti, ka džennetu, ka izbavljenju. Jer je Allah dao, vidjeli ste, to je generacija muslimana koji su bili siromašni, ovakvi, onakvi beduini, ljudi fini, ali nisu imali ni obrazovanja, nisu bili toliko bogati da su nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, imali koliko ti duša hoće. Pa je poslanik alaihi salam dobijao taj plijen, pa najidje onaj čovjek, tek je primio islam, iz plemena malog, ima nekoliko ovaca, deva, koza, nemaju više ništa. On je jedini prešao na islam, dolazi, ali i salam, svi su želi da vidi, ali i salam s njim poselam je da malo sjednu sa njim da popriča i on je doletio tamo i vidio tu jedno stado koje je poslanik, ali i salam dobio karimđu dva brda, jedva je stado ovaca stalo, jedva. A nisu nekada imali ništa, tada je jedva stalo, stado ovaca. A ovaj momak koji tek prešao na islam, Kaže poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, kako navodi, ima muslim u svome sahihu, kaže Allahovo poslaniče, kako je lijepo to stado. A poslanik alayhi wa kaže, jel, jel, jel ti lijepo? Kaže, jeste. Vodi ga sebi i svom narodu. I dadne mu kompletno stado, koje je bilo, jedva moglo stati između dva brda ljudi moji. I on kad je došao do svog naroda koji još nije primio islam, Odjednom im govori od Atle ni, ni došo do nje i oni izleteli sa se zaibret ili fascinirali otišao čovjek onako bez ik gdje išta sad goni čitavo ogromno stado koju nikada nisu u životu vidjeli i pitaju ga šta je to njima od Atle vidiče odma iz daleka kaže ja kaumi eslimu fa inna muhammedan layati ataen ma yakhafu alfaqra O narode moj primite islam jer poslanik toliko odjeli Mohamed toliko odijeli da se uopće ne boji siromaštvo. Vidite? E to su muslimani koji nisu tražili dunjalu, ali Allah im da ne. Šta je naša? Tražiti Allahov raziluk. Njegovu dobrotu, njegovu ljepotu, njegovu oprostu. Pa ćete vidjeti kako stvari sve odlaze. I neka vas ne lažu više da će nekim pravljenjem nečega onaj doći, onaj blagodat na ovom svijetu, neće, braćo moja draga. Sve dok se mi ne vratimo Allahu, nema povratka pravi privredi, zapamtite, nema odlaska recesije, ni ovdje, ni u Americe, ni u Britaniji, da znate dobro, jer ovo kako je krenulo, vidite, to je ono sve što je zakonitost u Allahovom zakonu, u njegovom kosmosu koju on dao, i što god ti činiš, kao da pritisneš dugme, evo sad ovdje nek neko dugme pritisne, odakle dolazi ovo svjetlo na reflektorima, ono će da prestane. Pritisni dugme, prestat svjetlo. Tako smo mi pritiskali tu dugmad, pa smo pogasili. Pogasili one sjejevi koje Allah preko koji Allah spuštao na faku ljudima i lepotu koju smo imali. Pa nije bila ni fabrika, ni i ljudi bolje živeli nego danas. Od to, ah babo. Nemoj da govoriš da je firma glavni razlog tvog života. Ne. Nego nema nafake je nestalo kod ljudi, beričeta je nestalo kod ljudi. I ako imaš para vidite da nas ljudi kukaju su i, i pate. Kad sretnem one iz Njemačke dođu, više kukaju nego mi ovamo rade, ljudi imaju plate, znači nema beričeta bolan, i ono što dobije brzo ode, zato što što nije u, u komponirao svoj život u ove, jel tako Allahove ljepote i dobrote koje on dao i da ne duljim, ove tri faktora, znači prvo Kur'an i Kerim, jer on odgovara na našu zapitanost svakoga dana ua Kur'anen farekna uli takre uale nasela muksin uane zelna utenzila i miga kao Kur'an Sve dio po dio, sve ajet po ajet tebi objavljujemo da bi ga ti ljudima malo, pomalo kazivao. I prema potrebi ga objavljujemo. Filip. Prema potrebi. I vidite u životu, čitate, a toliko puta proštale ajete i najedjete i daju vam se odgovori. Jer tad niste imali taj problem, a danas ga imate. I Allah tebi rješava probleme i svakom čove koji kojoj u zajednici. Ali mi, nažalost, ne gledamo... U Kuranske ajete, nego uvijek gledamo nešto drugo, više gledamo na televiziji dnevnik, šta će biti tamo negdje o svijetu, nego u Kur'anu Kerimu. Zato obraćam moja draga, zapamtite dobro, Allah je rješenje svih problema. Nije ni istok ni zapadni, sjeverni ni jug, znate dobro. Allah je rješenje svih problema, njegova vjera je rješenje svih problema, vraćanje Allahu je rješenje svih problema, i zato je muslimanska zajednica prva na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejsallam, kada su uzeli kurani i Kerim kao svoj vodič uspjela, pa vidjeli ste Hadreti Omer uzio jednu strancu Tevrata, vrata negdje našo pa počeo da čita kako prenosi džabi ribni abdillahi radijallahu talanhu a bilježi ga imam el-Mausili u svome musnedu i dolazi poslaniku salallahu alaihi salam i čita tu strancu, a kaže njemu poslanika ali i odakle ta stranca, kaže ovo je Allaho poslaniče stranca te vrata a poslanika ali i salam kaže Omer tu stranicu te vrata baci za vrata to je u mom prijevodu naravno stio klepačkom, ali nije tako rečeno, nego omere tu stranicu ostavi, jer tako mi Allaha, da je Musa, alaihissalam, sada živ, mene bi slijedio. U drugom predanju kod Meusilija se spominje, tako mi Allaha, da je Musa i Isa, selam da su živi, mene bi slijedili. I zato vidite, mnogi u ovoj noći slave Isa, alaihissalamov rođedan, ili ovi kažu Isus Hrist, ali on će doći da popravi sve to što su oni skrivili. Vidite, nijedan poslanik se neće pojaviti u ahiri zeman, čak ni naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kao predvodnik i lider svih poslanika neće se pojaviti, neće ni Ibrahim kao Halilu Rahman, neće ni Nuh neće ni on, nego će se pojaviti Isa alaihi selam zato što su nakon njega izvrnuli Njegovu vjeru jakaj promijenili totalno sa trojstvom, dvojstvom, petojstvom i ostalim svojstvima koja ste imali prilike da čujete i ovim, jel tako, deda mrazovima i stičnim stvarima koje danas imamo prilike da čujemo i lažima i ti vidiš da dijete piše pismo, jel tako, deda mrazova zna da mu neće nikad stići, ali to je toliko utubilo u glavu, ta laž da mi jednim drugima lažemo i na televiziji, stalno se pojavlje, nema filma današnjih dana, vidite, bez tog nekog svetog Nikole, bez tog onoga djeda mraza, koji mraz, bila nas može samo mraz ovaj sačuvati, bila da, da virusa nema, kada Allah spusti ovaj mraz, ovaj nam mraz daleko korisniji i bolji sa ovim snijegom, ljudi moji, nego ovim mrazovi što hodaju sa ovim izmišljenim bradom, vidite da sve izmišljeno, i one brade su vještačke, i ono što govore je laž čista i zato će Allah u ahir zemanu poslati svoga poslanika Isa alaihi salama da on popravi stanje. Zato neki hoće nešto da rade i ja kažem nemojte ljudi neka dođe poslanik Isa alaihi koji oni smatraju da je Isus da je to njihov prorok pa da vidimo kako će onda rješavati stvari. Razumijete? Zato kažemo ovdje prvi faktor je Kur'an i Kerim. Drugi način na koji su muslimani prihvatali Kur'an. Oni primijene jedan dio Ajetelijaet pa idu dalje. Kod nas mi često naučimo, puno toga pročitamo po 10 15 džuzjeva, ali šta ima od toga ako nismo to primijenili? Kur'an nije došao da bude neprimjenljiv. Nije došao kao folklor, nije došao kao neka umjetnost. Sve on ima u sebi. On ima sve u sebi, Kur'anul Kerim. Sve te lepote, jev politika do vi gafis, zavče, on ima tu lepotu da se topiš, ti ne možeš razumjeti ništa, al ti se topiš, jel to je rana za dušu. Razumijete? I to je dao Allah u tome. Ali nije nama Al-Quran poslo zbog toga da uživamo u njegovom učenju samo nego je nama došao da ga primijenimo i da svatimo i razumijemo da trebamo spoznati Allaha i da onda druge onjem on poznati. Zato Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'alahu poznati ashab kada je hazreti Omer radijallahu ta'alahu umro. Ali on da rekao mata Omer wa mata ma'hu tis'atu 'ashar 'ilmin. Umro i Omer asan imya umrlo i otišlo 9 desetica znanja. Znači samo 1/10 još ostalo. A onda ostali ashabi kažu kako će sa Omerom toliko od nas ashaba sa njim otišlo 90 desetica znanja. A onda Abdullah ibn Mas'ud objašnjava radijallahu ta'ala anhu i kaže zato što je on poznavao Allaha, imao je ma'rifet. Zbog toga jer ostali imaju puno znanja, pogledajte Kod nas je sve svelo na nekoliko krpa, na nekoliko dlakana, na nekoliko ovoga, neke polete, Facebook, polete, sve sto trice koji nemaju veze sa suštinom islama, braćo moja draga. Neko nam potura stalno tu koru od bananeja, stalo bananu uzmaju i jedu, mi stalno onu koru, samo otchopamo koru i oko nje vjerujemo, ljudi moji, pogledajte. Kad uzmete Facebook, pa čovjek dođe i ja nekad hoću da počnem da plakat, u onde za onim kompjuterom da da da vrištim, ljudi moji, kakvi smo mi muslimani? Ovi odešće gore do mjeseca, oni Ramstrog ona Juri, Gagar Rus ode gore, a mi jednako dole, jednako dole, onaj što kaže dok su Turci raspravljali dal kapo može, čovjek u namaz, može, bez kape, Amerikanci već odšli na mjesece, ostavite se, se ljudi čorava posla, bolan. suština je u priznanju Allaha, gospodara svemira, suština je da je znaš da oni zna svega, ostaju se čorava posla kod nas, stalno rasprave, jel sjedi jel ovde, zalegu jel onda, ostavite toga ljudi moji, bolan, samo kažeš Allah je jedan hak i njemu nije raman svak, nik, niko, i eto ti si odmah pogodio akida, ispravno ideš dalje, i dženetlija se, inšallah, odma, kao ona žena što je rekla robinja, gdje Allah ona sam pokazala gore u nebo, kaže u slobote, je, vjeruje, muslimanka, Et, he, nema tu, malam, filozofije, kod nas, sve rasprave krenule, a vidite, asabi samo primjenjuju, rade, deveraju, djeluju, Jednim drugima pomažu, kod nas je samo išlo na ovo. pogledajte, samo spomeni nešto. Videli se na Facebooku, društveni mrežama, to nema, to su sve, sve stošejici razni, to nema. Odma počinje da, odma lete fetve, odma lete glave, odma prijete, odma odmasi izašu iz vjere, odmasi si ti za, zaplovio u vjeru, onaj najbolji, ma ko si ti imala da ti određuješ? Evo, i na kraju ću citirati jedan hadis poslanika, iselam, sve će nam on kazati. Kaže poslanik, sallallahu alaih sallam, hadiskog, prenosi od njega ebu hurere radi Allahu talanhu, a bilježi ima muslim u svome sahiju, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, lav ja'alamul la ja mu'minu ma'inda Allahi mine lukubati. Kaže, kada bi vjernik znao šta ima kod Allaha, od alaba, teškoća i kazni, ما تام ياب جنته احد نبي نيكو одни не сматрао ни мислио да ще уч у дженет па онда дали наставља посланик саллаллаху алейхи и саллем ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمه ما قنت من جنته أحد حدا بي شافير знао شافير знао Koliko ima Allahovog rahmeta i milosti, nikada ne bi izgubio nadu Allahovog milosti. Vidiš, Sa je to tu negdje, samo treba dohvatiti. Nemojte, ljudi moji, sad moraš biti vijenik, sutra nevijenik. Ne igraj se s tim stvarima. Zato ja ne volim kad ljudi počnu previše, vidim, dojučije je bio negdje tamo skroz, nisko, išao u disko, spuštao se nisko, tamo vrisko, a sad od jedno posto šeji. Nemojte, ljudi, molim vas. Nemojte, u nas u islamu se traži da ne budemo kao ono voće iz plastenika, da budemo ono na, na finom suncu odgajani pod plaštom Kur'ana i sunneta poslanika, islam, i da si izrastao lijepo, da si narastao, da si svaki dan ponešto saznuo, dva, ete, tri hadisa i ljudi sad videli ste drži nam predike po svim ovi društvenim mrežama. I zato kažem, prvi, prva grupa sahaba su dolazili na pravi izvor, Kod poslanika, ali i vam slušali, Kur'an je bio glavni vođa i onda su uspjeli sa poslanikom, sallallahu, ali i sam da iznadljuju taj put i njihov način jeste bio da primijenio tog Kur'ana i način, vidite, kako su odbacivali ono što nije u rijedu kao što mi danas treba da odbacimo. Ako znamo da Allah nešto zabranio, da odmah to rješavamo. E, to su bili ashabi. E mi ako to uradimo, mi smo položili. A kako vidim po ovim našim, evo, Skupovima, fala Bogu, sve je više i sve više omladine. Ja se ne zna da mi ozdravljujemo sebe, a inša Allah, u tala, i ovo društvo, vidjet ćete. I to jedino može islam koji ima eliksir lijeka. Nema to ni jedna druga svjetska apoteka, zapamtite. Samo islam koji to može da riješi. I ostalo, nema niko. Zato budite sretni, budite ono dostojanstveni, budite presretni što ste došli na ovaj skup, da ovdje slušamo Allahove riječi. Vjerujte, ovo niko platiti na svijetu ne može. Neko će reći, otkoda ti dole, pusti to priče. Ti se drži samo Kur'ana. Samo voli Kur'an, pa ćeš vidjeti. Ona je tamo i pio i nije bio najbolji vijen i kaže, ali islamu, gdje ću ja? Kaže, ti ćeš, ma amen ah sa onim koga voliš. Voli ti Allaha, pa ćeš vidjeti kako ti za Allaha žrtvuješ. Voli ti poslanika, ali islamu, pa ćeš vidjeti kako za njega žrtvuješ. Nemoj ti slušati drugi što on tebi govori, Ovo ovako, onako. Svi imaju svoju predožbu, vidjeli ste. Ona, vidi, ona je vidi kroz onu buđu, samo ne vidi dalje. E, treba se malo popijeti na Munaru, da se popineš na Munaru, ti dola vidiš, je tako, čitavo brčko obalano, ne mreš, odavde i žamije vide toliko. A ima ljudi, čipili se za dva, tri hadisa, i pješe stajete, i sedam, osam fetvi, i oni čitave fetve daju, oni čitav svijet, oni, oni oni znaju koji tamo nije presnik u redu, koji muftija nije u redu, koji resulema nije u redu, sve oni znaju, nema. Prema tome, zato kažem, braće moja draga, Allah nam je dao takvu ljepotu, koju nikada nikome nije dao u životu kao što je nama dao lijepi Kur'an i našega poslanika, salallahu alayhi wa sallam. I dao nam je, fala Bogu Lemu, koja je kao 1600 godina ispravno tumačila Allahovu vjeru. Držimo se ti principa i vidjet da ćemo, išla Allahutala, isplivati iz ovog gliba kome se sada nalazimo, a nećemo moći isplivati iz ovog gliba, to je živo, blato moj, vrato, ako ne budemo dobili to poslanikovali selam zlato to jest njegovu ruku a njegova ruka je taj sunnet koji napruža svakim danom i možemo evo da ga čitamo čitamo da ga slušamo i da čujemo u ovim našim lijepim džamijama kulukavli hazavastakfirullah ve lekum ve sallallahu ala seydina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selam alejkum